Підводили людей з постелі, зазирали в закутки, допитувалися у фрау Вільтруд, це він, вона, ні, а це? Треба спитати його сестру, бобаніла фрау Вільтруд, треба спитати його сестру. Нам з Поповим було однаково, сестра, не сестра, а таких, кого ми шукаємо, вже тут немає, може і не було, може взагалі вони не існують. Нарешті знайшлася сестра, літня жінка, мати і господиня всього цього бедламу. Досить непривітно вона пояснила, що Гюнтер справді був тут і мав ночувати, але перечуття підказало йому, що це небезпечно. Він взяв свою Марію, поздовив на мотоцикл і вони поїхали. «Куди? Це вже їхня справа. Він переслідуваний і ніхто не може допитуватися в нього, куди їде, де сховається». Переслідували Гюнтера фашисти, тепер переслідують союзники, і так, мабуть, буде до самої смерті. Смерті і все інше мене в цих обставинах не цікавило. Ви сказали Марія, цю жінку звуть Марія, вона руська, спитав я господиню. Я нічого не знаю, Гюнтер так її називав. А хто вона, звідки, не знаю. Власне, і це мене мало обходило. Марія, Ганна, Єлизавета... Аби не Оксана. Єдине ім'я, дороге для мене, всі інше можна тасувати, як карти в колоді, і нічого на світі не зміниться. Попо в усіх своїх канадсько-американських і британських богів. Розвели своїм козуріним парламент, а треба було одразу сюди. Скок і готово. Здається, це твоя ідея – напоїти спершу фрау кавою. А як інакше ви могли з нею порозумітися? От-от. «Не шукайте первинних. Фрау Вільтруд, ви можете сказати, куди поїхав ваш чоловік?» Вона не могла. «Та й хто б зміг?» «Тоді що ж?» – спитав я фрау. «Прошу відвести мене додому, і я смертельно утомлена. Вона, але не ми. Ось вища справедливість». Фрау Вільтруд жила в Ремшайді. Величезний похмурий будинок, квартира на третьому поверсі, кілька великих кімнат, справжні джунглі з екзотичних рослин, папугів, в клітках, м'які коти труться об ноги. Молодець інженер, що плюнув і втік звідси. Але нам з Поповим утекти не вдалося. Фрау Вільтруд затягнула нас... У самій нетрі свого рослинно-тваринного царства всадовила в глибокій, як могила хотелі, стала частувати якоюсь зеленою гидотою, липучою, солодкою, але страшенно міцною. «Наш фамільний лікер», – пояснила фрау Вільтруд, – «унікальний. Як його любив Юнтер? Ах, як він любив цей лікер!» Попов спитав дозволу палити, почастував сигарету і фрау Вільтруд. Обоє вони а лиськи, чи зелений лікар, чим дуж смалили Честерфілд. Я ж належав до нечисленного племені некурящих чоловіків і не міг закусювати, бодай, сигаретою, а слов'янська моя натура ремствувала проти капіталістичного звичаю пити і не закусювати. «Чи не знайдеться у вас хоча б сухаря, фрау Вільтруд?» спитав я господиню, коли вона знов підлила до мого бокала. «Слово «сухар»?» Цвібак по-німецьки я знав, бо в нас був артилерійський майстер Яша Цвібак, який сам кепкував із свого прізвища. Тільки подумайте, в чоловіка золоті руки, а його звуть Сухарем. Сухар? Здивувалася фрау Вільтруд. Але ж звідки? Я мав на увазі щось таке, щоб заїсти ваш лікер трохи зніяковів я. Тепер зніяковіла фрау Вільтруд. Хоч, чесно кажучи, це почуття їй зовсім не личило. «На жаль, у мене нічого немає попоїсти, поїсти», – сказала вона. «А як же ви живете?» – вигукнув я. «Ви взагалі щось їсте?» «Я?» «Не знаю». «Все порушилося, ніхто нічого не знає. Всі розгублені і нещасні». Цього я не міг збагнути. Чотири роки мене і моїх бійців годували... Старшини, начальники продовольчого постачання, дивізійні армійські склади, гороховий концентрат, жирна каша з м'ясом, заморське свиняча тошонка, а коли й чорний сухар, пожолоблений мов підошва в старих шкарбанах, але завжди щось було кинути на зуб. І завжди без клопоту, без думки про те, звідки воно береться, без турбованості про день завтрашній. А ці люди... Ну так, це нація переможених. Вони розгромлені, вони повинні спокутувати все, в чому завинили перед Європою.